دریم اوه غادي گرګي او په دي مساله دي گرګي چې الله عبادت لله وحده د یو الله عبادت وکا او دغه ما تصلي نبي عليه السلام تا چې تمه پکې گا وګوره صالح عليه السلام زله نه تنګړې ته به زله نه تانګي اوله مسلات تبلیغو المصالة يرسوه صالح عليه السلام المصالة رسوه لها تبا مسالة رسي اغل نري تنكره تبا لا سمودا أخاهم صالحا أو سمودیانو دا يود دين صالح عليه السلام قال آغويا قوم بدللا ازما قوم دا الله والي ومنعي ما لكم من هلائن غيره نشته تازلاء حجد سرقه انك بغير دا الله نا اغم دا مسلح کرده دا تقریر دا امبیاء و یو دی خو صرف الفاز جدای کی یا یو شانی راو دی دا منگ دا خیق و ری طول امبیاء پا دی او الله چه امبیاء را لگل نو دا ده دیده پارا اشخال کو سر وعده کرده وا علستو بربکم قالو بلا اطولوی تزمانگ را بی نو دا غواده تازکولو دا پارا اللہ امبیاء را لگل چگو رداخو در سره الله وعده کرده و او تاسو روونه و ایپاق مقام که در سر وعده کرده و تاسو اقرار کرده و نو انکار مکوی و سو انبیاد دی در پار را دي دیم هو انشاکم من الاردی دی اللہ پید حکلی تاسو دزنکی نام وستا مرکم او مری تاسو لام یو مانا وستا مرکم باد کردی تاسو دوی ممانا یا پرگی وسافرو بہنا گوڑے دالانہ سمہ دوبو لے بیا تو بہو با سیلاتا اللہ تراو کر گئی ان ربی قریب مجیبا یقینن اللہ نزدے ہے مجیبا کب لگن کے دعا گانو دے یا ایلے می پتہ باندے او خبردار دے استانہ بل تو ولی بہو زیادہ چه غولی نوحی بخن اولی نگوالی اللہ تاولی نراغرزی دبی اعتراض اعتراضون نا قل که چې پا انبیاء چه کم اعتراضون شوی دیا با پتا سن کی دا انبیاء تو بیان طریقه امز دا که وی چه اغا پا کم طریقه بیان کرده پا غا طریقه چطاب بیانو که ام آغا اعتراض با پتا بان خلق که خسیر پر رنگ بی بدلی رنگ بی جده قَالُو یا صَوَالِحُو اوی دوی اے صَالِحَا قَدْ کُنْتَ فِيْنَا یقِنَن وی بَمَنْكِ مَرْجُوَانْ زَيْدَ وَمِيدَ یا شَرَارَتِي قَابْ لَحَاظَا بَخُوَادَ بِيْنَا زمانستان اڑے رخا تاماو چھتا باراشی او دو پلانیز ویتلے رے زمان تیتا مو آچی دے بخا ایل موکی او چراشی نمک تا بخواگی خ او موږ د باندې شریفونه نه او وایي ا موږ دبا دازي چې موږ سره میپل کې ګینو دا میپل برات سه زیخوا غو خبره کوي کوه د ځین امر جوان ته په موږ زیاده امیدې زموږستانه تمه و صالح علی السلام ته وایي قبل هذا فخوار دینا تاسو ومدا وایي ها وستانه زموږ ډیره ختمه و ا تنهانا ا یمنه ګمغا انا بودا چه باده تکو مایا بودا با اونا دا سو با باده تکره و زمنگ مشرانو و اینا نالا بی شکی نیا قناع منگا خامخا بشکیو مماده اصنا تدونه ایلی ها چرا بل منگا آغیتا مریب لالا شکو انکی زمنگ شک او داته چه منگا رابل ستان کې زمنگ شک ته چرا دومرا کارونو با یو اله کئی یو حاجت روا بے کئی دا بس تدعي كي نا دا صالح علیه السلام جوابو نتو قرام قالا يا قومي وي وي زما قومان ارائتم خبر را كي ان كنتو قيمز على بينات من ربي فخارا دلل طرفا در زمانا واتاني منو رحمتان راقلشي ماتا داللا طرفا مهرباني فمي انصروني من اللهي نڅو دې اخلاص کی مالرا دا ان نه ستوک خلاف حکم دا الله فرمانی میوکړه نڅوک به اخلاص کی په ما تزيدون غیر تاخيره تاسو نه زیات وی مالرا بيدتاوانا وګه قرآن پرې دمو قرآن بیان نکما زه وتاوان کې ور ديګه ها باز خلک بګي با دای تی راز مو کی دا په سپیکر چې قران بیانې کینې د دینه خدالا خد په لاليږي کې ګوره طلانه مختیصه قران بیانې درس کوي اواغه مختیصه به چې درس کوي کی نوړو چې لوټ سپیکر لګولره کور کې زنا نه یو بار ورته سړی نه یو غټ لوټ سپیکر نه نا لګي نازک وی غاډیر پوې دیکنې اړې رغیار دې ځکه بار بخلک ګرځي او سوک با دا سجدی آیاتو او ری پاقا با سجده لازمشی سوک با بار دی امریکا باوینی او دابا کئی نو قرآن پلوٹ سپیکر بیانو لنے دی پکار ورتوائی اٹیک دا اعتراض دی ٹیک دے چه بار تناس دی قرآن بینی تی او رداتو بیزتی گانو بی حرمتی گانی نو بیا مسلمانیم بی... بی حرمتی گانا تا چه قولو تا کینی نو تا ایمان ځان سره دلتا کې کور کې پریخه وکنه سره د ایمان سره غلطه نه استي بیا خو د کفر کلمه وایې کافر شنه غلطه کینه ته د ایمان سره غلطه والی نه استي وایې د ایمان سره غلطه کینه نه ته په دا غواخ کې کافر سه یا چې غولو لور دې د هغه ځان کلمه ده ما کلمه ولې وایې بیا دا دغه ته وې هنا سیتو کز خلاف حکم د الله فما تزيدونني غیر تفسيره تا زمال بغیر تاوان بلسن زیاته وای مقصد اداره چی قران بنشی او قران بنشی نو بس دا خ خبره دا خود گډه پارانه د راغلی قران دا خود مسلمانان د پار راغلی مسلمانان انکار کوي دا قران ورته بیانې کیناری نه او که زنانه دي آلات خوده پیدا کړل استعمالې ولینا ها آلات استعمال شو بس دا خ خبره دا پلورسپیکر چې ازان کیگی نو دا ازان پا وقتی چه تا بارتا ناس دوایا نو دا غٹیم که ورطا وایوی دا ازان مکوی کنن زبارتا کنن دا عجیبه خبری دی پا ما تزیدونه نی غیر تقصیر نزی آتوی مالا بغیر دا تاواننا. ویا قومی ها زهین آقاد اللہی دا دی ایز ما قوم ها دا او خدا اللہ دا لکن تاسل ظروعه پرې دې تیر را خدا زه ګوري چرته دې تیرز چرته چې کله تیرز دې پیدایشی تیرز په کومه ویلې خوا چې څونه یې خول شي سره په تیرزونو یخ کا ها قرآن دې قرآن په بيانيږي قرآن د الله کتاب دی کومه یو نو مونږ به بیانو کبل بل بل به دا مونږ ته محتاج نه دی الله قرآن مونږ ته نه دی محتاج کر مونږ یې ورته محتاج وَيَا قَوْمِ میں حنا اللَّهِ کو خَدَ دا خدله دا لکومتهسو لا لخ پهه پر د د له تعکول چې خوړی کيسی د الله پم کدله کې وله تماب مر سویدي دا ګلیبه پهیا خوزکومه بنی چې تاسو عذااب غریبه عذاب ن وا قاروا دي کر دیل را دل دیبیاد جمی سی او قمر کراغا واحدو وا قارا فدم د مالهم ربهم بعذاب اغفتا تا فاقر لا جودک لو زخمی یو زخمی کڑے و دل دی دا سی غراولا د از کدا ټول ور سرا سلاوا او ټول پرزا وو وا قاروا زخمی کر دیل را فقال فی دار کم بکورون استازو کی سلاس تاییان دریورزی ذالک وادون غیر و, و دا واد ده دا ندا درو جن شوی دا دی درو جن تیان دا شوی دارشتین واد دا فلما جا عمرونا سمر خل بلاغت دا قرآن پلندو الفازو کی مساله ذیکر کی سمر حکمتون نی پدیکی حود علیہ السلام دی علی بادتو للہ وحدا مساله اکڑا قوم پی اعتراض کئی وطقو من چی زید و امید وی دیدانه کئی کې مره تاور تلاس کئی شروع پیو کئی و توری کې کئی جذباتو نا کاروالی نا نا اعتراضون و جوابو نا کئی اعتراضون نا دفع کئی اخپلا مسلا پا دلائل و بان نسابه پیش کئی اوی بد ردی وی صالح علیہ السلام صبر کئی د صبر مقام دے فلم ماجا عمرو نار کلا راغ حکم زمنگ نژنہ سوالیا قران تاریخ دا څنګه ذکر کوي چې په دې ورځ باندې په با بلاني تاریخ باندې بلاني پیغمبر پیدا شو په پلانی تاریخ باندې حادثه تربیه تو شو په پلانی تاریخ باندې دا مسله شروع کله په پلانی تاریخ باندې دی وفات شو نه قران مقصد ذکر کوي فلم ماجہ امرونار گلا جراغه حکم زمانگان نژنہ سوالیا اخلاص کمنگان صلی الله علیه وسلم ولذینا من آمنوا کسان چې ماهو ده سرا برخمت امینا فمهربانای زمان ده طرفا فمینخیزی یاو محیزین او ده شرم ده گئی ده ده غیورا زنا انا رب بکا هو اللہ قوی العزیز یقینم راستا اگر طاقت والا غالب ده واخذ اللہ زینا سلمو اونی والا آکسان چیزو لمکره از سیحتو چره فاس باہو فیدار ایم جاسیمینا اگردی دلکورون کی پرمخی پراتا قال لم ياغناو بیا تباشو قال لم ياغناو بیا لگا چینون سی دینې پدې کلی کې دا دې تباشو چا ما سوسول راځي پدې کلی کې څوک بنده پادیشې دي الا ان اسمود کفروا خبردار سمودیان کوفر کړه انکار کړه رب باندې خپل رب نه الا بودل سمود خبردار الا گدې سمودیان ولا قد جاهد رسلنا ابراهيم پتائی سرارا غلیوز رسولان زمانگا ابراہیم علیہ السلام تا استازی زمانگا ملائکو دا بلا واقعہ و پاغیبانی مسئلہ پیش کئی نفی دل میں غیب باندی عالم الغیب یو اللہ بے او پتی واقعیا د دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ملائکو دلوت علیہ السلام ذکر کئی چھوکو را پیغمبران پا غیب انہ پوئی گی ملائک پا غیب انہ پوئی ولقد جاءت رسلنا ابراهيما قداي سرا را له استاي زمڠ ايراهيم عليه السلام تا بل بشرا بزيري باندي قالو سلاما و ادوي سلامن بچو سي بچو قال سلاما و ابراهيم عليه السلام سلام دينو سلام دي وعليكم سلام دا سلام جوابي ورکو بما ل دا چی رات لے اگلل پسخی رید چیوی باندی خانیزو او رید چیوی چی دا مسئلہ دا توحید بیانی نو خرچب امکی چی میلما دی راغی او میلما دی راغی راغ لی دی نو دا اگل با اخشیال ساتی دی ابراہیم علیہ السلام بھوند کار بکی چی دا میلما نا تپوسو دی شور اگلل ہا دوڑے با خوری کبند خوری دوره بافریک به نه کوي دا ته بصره ما کاه ملمند راغې نو ډوډۍ ولله تیاره کبره علیہ السلام کی دا صفته چا غو ملمنه تاسو نه گو چې کله با ملمر راغې دې تاسو به تلو چې صبر کرا کور کی واغې راغې دې دومره مین نه گو انسانو چې ملمانی لیدلې نه به تاسو ته لیدې اوسې زر زر لال کوری دیګ او ویلو دان چې همو ل پته مې چې د کورنبا کله راځي ا کله 발 و راځي دا لوادې شکې دا دغه پته نه ناشتي دغه د کور اچرتا ململ را نه لا خو دې دبل فماله مې فمال جا بیلن حنیذ وی چې وې خیر اولو ا هغه ورته مې ته کې جوړو زمون استاد فرمایل از رچیخ القرآن نو ورالله مرقدهو چی کل فارق شورا غی نوزان سر مشین راولو مشین یا گستهو دولو مشینو او دا اولانه سرهو چې مشین دولو راولو دلتا دا شیخ رحمت اللہ لینه مخ کشا دولو مشین نور لگواله میچنو بانی بخل کو لگوال او دای چی راول دا دی دا پارا چی دا تم زریعه می ختمشی اغی ختمولی او داړو ماشين یې زګراوړو دا یو غرض د پاروي چې دې د پارا بخلک کثم ډیر راځي دانی براوړي وړ دا براوړي زما به ډیرو خلکو سره ملاقات کیږي نوزه زه په کې مسالکو مقصد یې د ماشين لگاول نو هغه یو ضرورت او ضرورت به پېرسکی خو مقصد دا چې مسلاو به خلکو ته کوم عقیده به ورته خهم دا کار هغه په خلاص با کولو ځانې قوربانی کوو مالې قبان کوو ځکه دغه مسله دنیا او معله او دنیا ته رسې ده ننکه هر ځای کې څوکه الله ته ی نو دا پنجپیرې پنج پنج دی که پنجپیر دل نی خله کوورته پنجپیې ووي او چې د نبییر سلام د سرنتو پرچار د شروعک دا, دا, دا, نوم اللہ دا پی پپ دل غلی د د دا نومه الله ژون کوو ځکه د خپل ځان پې قبانې کړیوو ماشینې راوړو او وی او خلک باندې راتل بیا وې د آمدنې هغه درې هې سیکري آمدن چې هغه کومو د ماشينو هغه درې هې سیکو چې کومه ګټه براتلا نه وې درې هې سیکو ولا یو د کور د پاروا او یوه وې حسابې هغه به د مدرسې د پاروا دمدرسيچې به سمره خرج کيده سمرې خرچات بو هغه به دغې نه وو د طالبانو به سمره خرچا وسبه دغې نه به استل درې مخرچا چې وا درې مېسا هغه به نه به کتابونه هیڅ دا درې هیڅ کېل یو او ما د خپل شیخ نوریدلې چې هغه طریقو سمزه کومه زم ما جي سمره مدن به نه هغه درې هیڅ کوم یو ایسا کور دا پاره یو دا مدرسی و یو دا کتابون دا پا او پا دی طریقه بانده کار روانی کو دا امدن اغزریه امدن امرا تو ذکر اغمال که من لا برکت چو او دیریگی وقت تر وقت واخت دیریگی مدرسه که اما سلا اغخه پا ترقی روانه دا دا ابراهیم علیه سلام اون دی صفت زان پیدا کا چی ملما دی را گئی تپوستی مکوا یو خوز دا سیو حالت تی چی ارز ایکی اوٹلی لگی دی دی دی چولی خرسی گی او دا چیو ریواج دیاد شوی دی چی کمزی توازی نو چی واقع سرو بیس کرد دی نو دا خود پختانو ڈوڑای دا او جاما دا ورس دی. نو په دی که کی کده ملمنی او سړی ته پوسو کی هم کومارزون ډیر شي دا ګرمي مثالیو خوراکونه سر انسان ته یا بلڈ پریشر یی شوګری څه مرز ورته لګی ویلې په ما شومان انده مرزونه ډیر شي ویني نو کثیر د پاري څه پوس تلګی نو دا ته شهر دی یا د دا پوسو کی دا بازارونه ډیر دی نو اخر وسو خلک پزان هغه باندې بوجي او په بل باندې بوجنا چی بازارونه کی خوراک کوي نو کتا پوستیو که چالکتا خورالی بازارم نیزدیده نو سو خوراک دیکرده دیکرده ندیکرده دقا تا پوستی شي او نور ملما داغو قدر پکاری فماله بیسان جا بیجلین حنیز ریچی اسخی ورطراوڑا فلم ما را آی دیوم آر کلا چویلی دا لاسوناتا دا الاتا سلو الهیم الهی نرسی دا دیسخی دا نکی را هم ناشنای وگنو دیلران واو جسامی نو پٹے گلہ دی بینیار از لکی قالو وی دیلا تہ مے اریکا ان ارسلنا بھیشگا منگال گلیشمیو الہ قوم الود قوم ذو دلی سلامتا وامرا دو قایما خذت او جس من هم خیفا پت اکڑا دوینا یرا پزڑا کی چزڑا کی یرا لا تخب ملائکو بیم میا دین خدا معلومه شو چه ملائک آلم الغیب دی آغا پزڑا کی پت ایرا ساتلی او ملائکو بیم میا رئیگا آدوی مشکال پتی دویم ایاد کی دی ومراتو قائما خضر ابراہیم علیہ السلام ولارو فضحقت نوی خندل بغیر د یو عجیبه, کارنا و ده عجیبه خبری که و ده چه کار نه ولغه عجيبه خبر نه خندا کول دا به چا کار دي لی ونه کار دي لی وې دې به څه خاندي جني به خندا خبر اوري دي لی وې نه څه خندا ځان سره پړ پړ خاندي یا پدې دا پېدا ولدا لی ونه و څه خاندل د ابراهيم عليه السلام بي بي لی ونه ده يا تون کي دا ايشكال نه وزو یو سره بي بهار گل بہار قالو نہیں درس گئی اللہ نے بهترین بہترین شڑے او باغ درس کی غڑ غٹ افسران نہستی زماں استاد فرمائل یو غ خبر کولا زله شیخ القران رحمتہ اللہ علیہ درس تناسبومان د بدرې په غاړه مغامغ بزک نو ورتل ما چې ما ګیره خرول آس نه چی شیخ بدو غنی د حیا د وجنه زبا د زب بدرې په غاړه باند نه ما و قران زداکو قران میخص دکتی او بیا لا سعودیتا سعودی د څنګه لاړه سنت درور انسان سره وله ده هزار شیخ رحمت الله علیه نوالت یو عالم او عالم ور سره ملا شو او هغه نه تاسو د او سو خبرو ناغوی چیزو پلانیت تفسیر گورو روم پلانیت تفسیر گورو ما داسی مطالعه می دو داسی مطالعه کو مویخان دی ملگری والا دا شیخ رحمت الله لے سمت درور ور کوئی تداو کو رشدہ کتاب دی چا غی مطالعه کڑے دو دی دے ورطوی سلی پکی ناشناوی لی دلکنہ خد کتاب بے کناغوی آو خد گزارا کئی اندامالگره اوی دا خبره پا مادیره بداو لگیده چې د شیخ کتاب و کول اوی ما ورطوی چه خوا قرآن کی او زیر و پدیزه نپوی گیم تا خودی ترسیرو نکتیلی که نا اغیوی او دا زیر و دامی ورطرا وارو چه اوی جسمین و مخیفه اقال لا تخب و امرادو قائمه فضاحکتو دا یونا علم غیف او دا لے وانتوف صحبیتی گی دے ابراہیم علیہ السلام دے بی بی نو دی زیبانی نو پوئی گا مکتارا لدازے حلکا نو میرا بانی با دی دی را آگوی مالی وفتہ محلت راکا وی یوان دوافتے محلتتے تب شروعنے اوکتل اوڈیر اوکتل راگے دوافتے پس راگے یا یا کما ورتوی چېان بعضې خما ډیرو کتابونو کې وکټه او تل شرو نه دی ته اړوکه تليني دي او ته وځوي نه دا ورکه دي ماسلې دا وای ما ورتوی چې پدی دی, دی باندې با و دې یکم او دا ماته مالند هغه خما تی وای ویندا شي خدرته نه وې ما تا بالوم دی. نو یې څنګه راته وای وای دا چې بوای چې زه پیسې نکوي ګم زاړو اړین نیم زه سُچه نو بیا به درته وایم چې دا کتاب چا لیکلی وینه دا ډیر بهترین او قابل اړین نیم به وایم نور شاګر چی ناګه خپل استاد هغه سر او ستر ګرځي کیوچتای بلچی ناار دې کی به کمزور هيكه خپل استاد خل تدایز احقاره کیږي او بے غیرت احقاره کیږي آ پپله دی غیرت یې او یم ما ووی چې دا بوای چې دا کتاب ک مالیم لیکلنه دا بوای چې دا یو لوی عالم ما وی عالم نه او ځان ته سوچه جاهل وای بیا بدرتوم اغه به زو سوچه جاهل نه بیخی نه پویګم اودا چې چاری کله نه بهترین عالم نه یمای چې دا هم دی کتاب والا حل کړي دا ا په دې کتاب کې رسمت ته درر کړي دا وای ودلدج ابراهيم عليه السلام او او جس منهم خيف قالوا لا تخف ذلکی یرا پټاو ساتل ملائکوی چ میریگا نو دلته یو خبر ده هغه بل دي کې هلکړی دا, دا قران تفسیر په خپل د ځان کوي سوره هجر راوړوي سوره سمجې بارا سوره هجر آډ نمبر 52 ازدخلو علیه فقالو سلاما کلاچ ورل الملائک ابراہیم علیہ السلام تا اوی دوی سلام علیکم قالا اوی ابراہیم علیہ السلام پخلیوی انا منکم وجلون زستا سناو یا ریدما ستا سنے ریدن کے پخلیوی نو یا ریدما وزڑے کیا غیرہ پٹو ساتلہ زڑے کیا پٹو یا رس ساتلہ زله کې یاره دا پټه ساتلی وا چې دشمن باندې دشمن کارا لاړ او ډوډۍ به لاغ نه خورلا نده ته په چې دا دشمن راغلی چا چې په چا ډوډۍ نه خورلا اوس خو جراتی قابلیت راشي ور بس په سر به پیسې مغستي ډوډۍ همتي وګری چرګ همتي وګری او په خپل ډېر کې به ولیم را به شي ور پسي چه همتي وسکي پیسې همتي واړي او اتړې به مرته پولیس خواطری داوه چې چا کړبا د چې از دې تبو یو سره لاو چې ورډړې به راغنه کولا داغه توام تو دا دا دا او داوت به نه قبلاو ناغه تو پته لږې دا مې دشمن راغلې او زه ما وجلو په سره راغلې نو د ژړکی چې پټه یره ساتلې دا نو هغه او غوا خپل ورته زست اسنو یری دم قالو لا تخفوا یدی مې یریگا اوس دل دا کی خبره سم شو بذیمه خبره ومره تو قائما په زهیکته خذې ولاله و ویخندل نوخاندلہ سنی کی گے ہم سورۃ زاریات کی دا خبرہ پورا کرے دا زاریات تو شپگشت می سی پاری آخری پالا آخری نمبر 28 فاو جسا منهم خیفا پتکنات دین ایرز رکی قالو لا تخب ویدوی میا ریگا و بشروحو زیر ورک دلرا بغلام ان علیم فا لگ فو یبان دی چلک بڑی کی گی فا اقبالت امرادو مخامخشوا خزردو فی سر رتن پتیزے کی فسکت و جہانوٹا سی او بوده ای ما شنده اوی خندل دا خبره وا چه زیره والاورکلیش چه لک با نو آغی را من او مخلی تصور که داسی وازه ما با لک که گی خود ناشنا خبرو بی نو مخله تصور که گی تندیلا پوزیلا داسه مخلی وخوری زمان بدا کار که گی اوز ما لپا داسی بی ومراتو قائما خوده ولا آفظه کتوی خندل خنده دا امری عجیبه نوا او آغا ناشنا خبره واردام او خیار قضا در خوان خیال ساعتی اغی رامن دا در مقلده سیم کې که ولالا و رامن دیکلا کمقل قضا چیم آغا خوان شرمه ایم او خیار قضا چیم آغا در خوان قدر که خیال ساعتی جواب نور که ایم که خوان ورتبطی ردی موی ویم تا که ایم قاقا خیال ساعتی وامرته قائما خزاد دو لاڑا وا فزا یکت نوې خاندل فبشرنا حاضر ورکمغا دلرا بے ساقا بے ساق بیرو سدی تذیره اول ذیره ابراہیم علی السلام تا وو وبشروهو بغلام الیم بشروهو کی زمیر دا مذکر دے او بشرا بشرنها دا مؤنث دے چدی کلا مخلطا سور کا وی خاندل نذیر دیلا بې صاحب بې صاحب علي السلام چې صاحب بکيږي او مي وراي صاحب يا يعقوب عليه السلام او رسو دې صاحب نه و يا يعقوب عليه السلام زیب لري پیغمبري نوسه په پیغمبري او خيره خزاوه بهترينه خزاوه زمون استاد علامه محمد ضيف ثاني فرمایل تھاداوي والدا اغپله والدی بیانم کو ډیره بهترینه انا شیخ القران رحمت الله عليه ها په ډیرو تکلیفونو کې داغه امداد کړې ده ځکه مسالې توحید کې هغه ډېر تکلیفونه مېلاوي شوې یو ځلې زه کو شیخ رحمت الله عليه بصیرال طانګه کې د شیخ کلينا شیخ کلي په واده تشرباينو دا او شیخ رحمت الله له پیوی چې راځم سره لاشه بیان لا ما په ډېره خوشالۍ ما تاسو بیان داوته راکی نکور ته په بندر راي لوسی راول د میلمانو نه اوي زما بیان لا نو چې بيبيې اډوډي وکتل اډوډي ته وکتل ناډوډي میلمانو نه واخللې جنې واخللې نو په یو شه صداچرتہ څو دې پچی راغلي دي او مرګلې بوزي نو زمونږ استاد فرمایلی زمونږ یو ورو ورو ورلکه agatevi جوارشا ayatalid de ismail talib ne me ho der bahadaro aw der khushawaz ho dumra khule awazi wi shikel ba agate tilawat shuru kano pa wi pato ke ba zameedaran aw to la agate gho ke khodo کل قاریو او مضبوطمو دنگمو وی اگر پاسی پمندن او زمان رو رو رو لیو چوار شا اسماعیل طالب تو چی شیخ در ناپرین دی درسلا بیان ناپرین دی چلاڑنیشی وی خوا نو طالبو شیخ رحمت اللہ لیتی اگر وقتی دو شیخ رحمت اللہ لیتی سربا داسی طالبانو چی داگرن به مشران مو پا سبا داقام زولی و سبا کشران و بوداگان بوداگان تالیبان باور سروی ناغت اسماعیل تالیب ورتوی چی تبا بیان لیا ایچر ای تا, تا دی ایتا آخوزان دا سی خیست کرده حضرتا چه زم که بیان لیا زمان وی تبا نا دی وی, وی زبا زم بیان لیا وی نانا زبا زمان وی تنشد لیا شیخ رحمت العالی دی که داویلو چرا ته خاطره نه خو بیا خاطرې ګټه به د قستته هغه بیا زدي وي نیتالی ورته وی د اسماعیل طالب شي ته باندې ځای زموږ آواز هم خوږ دی استانې تقریر هم خرافه دی دا وسیره د توهید مسله د کریماله كله تقریر ناراضی زموږ خوشواجین استانې ډیر ته باندې دی ها وې ځخه دلاشنو شیخ رحمت الله له دی پادشاه دی لاړو ټانګې ته سروخته چه پنج پیر دی پولیو نوو تا تانگا دلاری نا نو اسماعیل طالبی چه چاکومی مور پس روخ که و سپلی میویسته لیا ایو دره ملما نور سرا و کوچوان تا میونی ولی دا سی وی شاب سی الوایا خبره کوا سی چلی وی جدا خودا قلتا سپدماشان ناستو او مالې 500 روپۍ راغلي شي دا والو دا پنځفیرملہ موږ لا راواله او مونږه وولو مونږ یې نه پریدو او دا پیسې واهلا وایخه ناغه ور پسی نورم ورختاشه ویوه او او یو څو نورم لګاو اور ته زپ مخه کبیا راغله په دې خیال نوروخ دې نه پریده م واپس ته راغه شیخ القران رحمت الله علیه ورته څنګه بیاں دیو کوی پیدا بیاں نه تلای په یوه چې برابر کړی وی اميته ورغلې وی چې روغتیا شیخ رحمت الله علیه چې څه لے ویل یې مېل تر تناسبه ماشان وشته کزنې یتل نو سمولې دلته پیدا کړو ها کی دې زو خطلم الله سوک بچ ساتي دشان بچو ساتي هغه په دې مارک تنظیمو نه ډیر خوال اللہ اگل آگا مرگ پخپل بیستر بانی مقرر کرو اللہ پی آگا کلمات دا توحید برا براول او پختانو تیر سول ومراتو قائمہ خزا دا دولارو فضای کتوی خندل و بشرنا بیساق زیر ورک دیتا پیساق باندی اخوا دیساق نبا یا کوب علی قالت یاوی لداوی دی ارمان دی حال زما با بچی کیږي وانا اجوزن ازو بډایم وحذا بالی شیخو دا خاون زما بډاله ان هاذا لشن واجب یکینندا یو شیری چیبا بالوی تیا من امر الله آی آی رانتیا کوي د حکم د الله نه رحمت الله رحمت د الله دی او برکاتو برکاتونه د الله دی یا لیکم علل بدی ا ذکر خواوندانو این نو حمید مجید یقینن الله تعالی شوی د لوی مرتبي والوی فلما ذهب ابراهيم رو ار کلا جلا ابراهيم علی السلام نه یالا وجادل البشرا بيان شدتا زيره یجادلنا باسي قوم سرا فی قوم لوث وباره قوم لوث علی السلام کې ان ابراهيم به شګی ابراهيم علی لَ حَلِيمٌ خَامِخَا صَبْرْنَاکُ أَوْ وَاهٌ نَرَمْ سَلْوَالَ مُنِيبَ جِزِکُونَ کِلَاتا يَا إِبْرَاهِيمُ يَا إِبْرَاهِيمُ أَرِزَنَ هَذَا مَخْوَالُ الدِّينِ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ شَاعِنَ دَائَتَ أَخْسَرُ رَغْلِهِ وَحْکَمَ دَرَسْتَا شَاعِنَ دَائَتَ أَخْسَرُ رَغْلِهِ وَحْکَمَ دَرَسْتَا قَدْ هَذَا لَأَمْرُ فِلاَ شِکَلَ بِدَاخِلِ شِوَى إِنَّهُمْ آتِيمَا یقی نمازی بادی تا جا عذابون عذاب غیر مردود نبوی واپس شوی ولما جاعت رسولون آلوتا آر کلاچرالل هستا زمنگ آلوتا لیسلام تا سی ابی هم خا پشرپ دیبانی غیرتی پا ملما بانی خفا کی او بد پیری چی چاکیوی نو آغا د دا ملما خیال ساتی ملما نه پیجینی و نا کوربا پیجینی نا جماعت پیجینی و نوجرا پیجینی نا خسر پیجینی لو ته لسلام خفو ها دی دا کوم چی په لید خلکې بدملای کوي نو یو پاک وندې انسان چې چرته لاشي په یو لار تیریږي ها نو دته زه را په خپل گندې ناغت اخر کې روزي پون دی یو ګور کنه سمره خوله چوکرې دي سمره خوله پلانې دي باستر کې ورته وي دا خپل دې گندې خپل باندې ها دې یا لاندې یا باندې پته نه لګې لوتان سی ابی ایم گنده خلکی ده گنده و ذهنونم گندهی خیالاتیم گندهی پنیکان و خلکو بانیم غلط گمان کئی نده جماعت خیال ساتی نده اجری او ده زی خیال نساتی اخپل گنده گیری آر جاکی خکاره کئی لوت علیہ السلام خفه ده غیرتی ده سی ابی ایم خفه شو بدی بانی سمرا پاک پیغمبر و داغپ مخیده شو بده ملی کئی گی خوالاو للوی حسلی ور شاوی حوصلی سمرلوی حوصلیوی وزاق بهم ذرا تنگ شو پا دیبانی تنگ شو پا دیبانی دا پختونا پختی یو بلکی ورالی وقال ویوی حازا یو منصیب داو راز دا سختا دیر سختا وراز دا زماد مل منو بیزتی کی گی و جا اهو قوم هور آگه دتا قوم دادوی هور او نیلی ها زغلول شد تراب دا و من قبلو پخواکانو یا ملون سیعاتا ځمړلونی کېړي وباده وباده ملونی کېړي ناکار ملونی کېړي اود تر په د غلو لښي هرهونه تبوای ګني چار پسې لخت راغستې د اوس دا ده شمنډي والی چې خيستان له کان راغلي دین هیڅ خیال نه نه د ملمنو نه د لوط عليه السلام او چا کې د عمل راښین او غبيار ځکي بدمل کېم کو جمعه کې پروتین اوما تا ملوی په ځان نارو ویلو ته پسې بغړځم دا چې په کیوی قال یا قومي زمما قومه ها اولاي بنا دي دا د چم جن کي دي زمما هو ناد هارو لګم دا پاکون ګيلي تاسو لآم فتقول او د الله ما ولا تحزوني في ذي بما شرموي مالرا ها په عزت ايته ميل منو زمما زمما د ميل منو په عزت مي شرموي الیسمن گم رجل رشيد ایا نش سنایو سنا یو سړی عقل مند څومره سخته خبرې د خلینا راوزی د خفقان او غم او پرتې یو بل کې ورغلی دی قالو وی دې لقالین ته ته پهې مال مالنا فی بنات کا نشې مې لره په باردای چې مې جنہ کوستا کی من حق انسخوا ایشا وانک لتعلم یقینن خامخات په یی کی مانورید آ چی را د کوم گا هم کیسه غواړ په ته پهې زمنګره جنګ وکي فکر دي قالو ان دا مل چې چاګرا غلوي داغه په خپل خزه بیا گزارنه کیګیم لو ان لي بكم قوار مان کوي مالا بتا سو بان طاقت او اوي الى رغنين شديده يا مي پناه غستوي یو کوم مزبوطه مضبوط قوم ته مي پناه غستوي لوط عليه السلام د شام نسلور پړا وخت ته تلو نو قومي نو چې قوم کې مسله کړو ځکه دومره سخت خبري کوي اللہ دسی به قوم د تل ایمان مضبوط قوم د کتلې نو مالو بچا پناره کړوا مته به می مضبوطی شوی نبی علیہ السلام فرمای اللہ په حضرت لود باندې رحمت ونو لې حضرت لود دی الله رحم کی دغه نه بعد الله یو پیغمبر آیا حق پرس ها پداش قوم کې نو را لګلې چې هغه پر دی خپل قوم د را لګلې ویني زکا چې قوم که هر سنگه شي بدعمل شی کستان خلاپ کوي کئی بل قوم تا بدی نپری دی پرادو تا بدی نپری دی بیزتی تا بدی نپری دی که پخپلا در سرار سکی که هی دی و کٹا کئی دی خب پرادو تا دی نپری دی آو, او آوی لارکنن شدیدو زمانگ استاز فرمایل یز رچیخ القرآن نوار اللہ و مرقدهو آغا چه کلا دایلم دایلم څنه د واعظو عالم شونه چرای په داغه لگ مخې لګل شین شویو علاوه چرای سره څنګه مسلې شورو کړوا ندی کلیته میاګانو سخلک راولې ګل د کلی موتبره پسې د کلی خپلوانو پسې او زم ما قوم پسې اوجره کی نازتی غاٹ اوجره دا آئی کی نازتی او دا میٹنگ اوجرگه کی گی زالکانو سر نازتی انز کالکو ما او زان من اجانا چوله دے چو دا جرگه زمان خلاب دو کسنگ دا نو نازتی مداسی او یو تن پا کی پاسی دا آغی منگا سیبانو رالی گریو نیا گانو دا علک دل پیدا شوی دے دا پلانیزی او دې سم کوي که سمولې نو موږ به دلته سم کوو وطاسې قومي تاسې پخپل سم کوي زکه بي عزت کې دا علماو دزبرګانو بي عزت کې نه دا خنه کوي ندی کې چاپلو چا می اسمارې ميداسي چې په پومرله پریود وسې دې مړه تلګې دې خلکو ته نو زمونږ د کینی اوساله او هغه پاسې د زمانه مشرو تا و کی وې هغه پاسیدو هغه دا خبرو کله چې جی تاسو بیر زیات ده وای چې هغه پکې یم ما امن ګډیر ځات سم کو ان سه میږي هغه د پلاني زیه او د پلاني نو سوي هغه نکو نو کې دا عادت او اخویو چې په یو خبره بودره دل بیا واپس کېدل نو دکه ما خو یې بیا واپس کېږي نه دا خپل خبره دی چې منه بريدي خو که چا وانه مونږ دې ته خلاصو وی شیخ رحمت الله علیه چې دا خبره واوریدا ندالکان د میزنی راټوبکړه چې راټوبکړه دا سړې ونیو جاکوریزمه کې لريشتو او کیناست به له پاسا او سکانه پا و هيه پاجه کې خلک به راپرون شو او خلاصې یو دکل کینی ولا بريدي نه اخلاق ډیره ښایي چې را دي خوښه پریدا نی نی پریدی شیخ رحمت الله له وਹੀه او چې کله خو لري پیاخ کو دیه کله اخلاص شو دی خوښي بیا جرګلاله ګډه وړه شوار سموله ګډه وړه خلل هغه سره تقریبا مال چې بکم دی کې مخې راغي ما بورته وی چې تبه ما اخلاص دا مې ورته وی او بیا پی ور خطا شو به مې ودی زما کې له وسر ظلم لملي والي واول به مرتدوي خچه تب ما اخلاصي تا لې چې توا ما اخلاصي او ور خطا به شون بي سر ظلم لملي والي او خمه دبوليو هي بیا به ماتوي توګه زما اوره کنا بس غير دې خبر غلطي نه شي بیا به نه ومه توګه زما اوره کنا او اوي لارو کې نشي دي نو يا قوم ميو ورا پون شو ما او دې بخلاس زماني اخلاص کو او ويته وی چرہ کار څنګه خزانو حکوم نه کنا زمون خو په قام کې پیدایې موږ وی بل چلنه شو ورکولې چې بل سو گیوه یو بل سو گی ب عزت کین مزبوط قوم کې ویناو هغه که یو سړی پیدای شي نو هغه منیم نیم نه خو بلته نه فریدي قالا لو ان لی بكم قوا وی ویرمان کې وی مالا په تاسو باندې طاقت او اویامه په نارسته لارکنی شدید یو قوم مزبوطه ام قال ويا لو تو اے لو تل السلام یا لو تا او ورتا دا دا الفاظ نه وی ان رسول ر و... اق مرتا دا ادب الفاظ نه وی ملائک رال تو تسلی د پار خبر ورتا کئ قال ويا لو تو ی دوی لو تل ان رسول ربک دیشکامغه استاد درستایو ل یسی لو کا چری نرسیتا تا وګر لو تل السلام تا پتن لیک شد ملائک دیو ک نه اخول چاغو اور تصنق و ریزان نو خودلی واسری بیا لکا بوزا تابدارستا بی قتم من اللیلی پیسا کی دشپینا ولایل تفیت رس دین پا دیکھی گی من کم یستا سنا حدن یوتن اللہ مراہ تکا مگر خزستا انہو مصیبوان شانداری رسیبا دیتا عذاب ما آغاز اب اصابہم چرسی و این نمو ایدو مصروبو یقینام زیده وعده دیده صبا وعده دیده صبا دیده صبا وفدی عذاب راضی علیه صبح بقریب لوت علیه سلام دوم را تنگ شویده چه اغاوی ده صبا کله کل نیزده کی زکا چه سریبان غم راشی نداغه ایو یومین تو یا یو سیکن اغا ده کلونو گنده تیریده علیه صبح بقریب ایا صبا نیزده نده ملائک ورتوی صبا نیزده نده اوی سبا بکلی پلم ماجا امرو نار کلا چراوه حکم زمنگا جال نالی او گرزو چه ترب داوی منگا صافل اخکا تا داوی وامتر نالی ها اوحال داوی چه ورولی کانی منسی جیلند تکرونا مندود پیدر پی دو ازابا بی پا یو وقت کرا لل یو اوچه ترب پیخکاتا شو او تا درب پیوچه چه نسکور اکلل آ دې انده کانو باران پښو په یو کوم باندې الله پا دلو تل اسلام قوم نه بغیر په بل کوم باندې الله دو زبونه په یو وخت نه دی راوستي په دې د واځابونه په یو وخت راوستل زکه په دوی کې بده ملي راغلی و مو سوماتن ان دربګا نه هدار پني درسته او د ټیکو دا ټیکر چې کله پوښشي نو دا په خو ولې په قربانی ولې په خو دا زکه د جنن په قربانی سره شي ویو کم شه چی، کم کانه، چه اغا زخم جول که و په پا اور بانه نی گرم شه و نی زخم زر جولی گی. او زخه به ډیر درد نه اسوزی نا او په اور بانه چی کمسیز پوخ شی و بدن زخمی شه نو اغا زخم زر جولی گیم نو او سوی که اسوزی اللہ پی دا چه زبون راوستل مصوامتن اندارا بگان خدار پنی زرستا و ما یمن ظالمین ببا او ندیدا د زاله مان نسلری ویلا مدنہ خام شهبا مدینتا یو د دیناز شویب له سلام قالا ویلو یا قوم بوذ الله اے زما کومه تا لا یو والو منهي مالک من الائن غیره د شویب الاسلام وا ک پیاد د بارا علی عبادۃ لله وحدان ا لو د الاسلام زلن تان کړي پیغمبر ته په زلن تهنګي مالکوم مین لاین غیرو نشی تاسو لاجه سرګونګه بغیر دالانا ولا تن قسل مکه موی پیمانا ول میزان او تول ان یارا کوم بهیرین زوینم تاسو په خیره په گاټکی وینیا خابواله کوم زیری کوم په تاسو عذاب یوم مهید عذاب درزی راګی روان کینا و یا قومه جما قومه او فل میکیالا بور ورگی بیمان او تول بل کز دی بینصاف ولا تبغضوا الناس ما گموید خلکونه شاوم سیزونه ددیني ولا تعسفوا في الارض مفسدين ما ګرځید مگه کی فساد یان بقیتولای ا یا بقیمانا اراج پریدی تاسو ته الله خیرلکم غره تاسو الله در تکه مگټه دارکلا وکمیدر ته پری هودان د تاسو ان کنتم مؤمنین گهی تاسو مؤمنان و ما نالكم به فزہ نیم بتا ز ساتن کہ قالو یا شےبو و دی اے شے با صلاتو کان ایا دا دیندار이사 تا مر کا حکم کیتا تا دا تشرازان دیندار دیندار کہ نو تا تا حکم کی چمګه دا کار نکاو مګه خپل پلان ریکه طریقہ پریدو انتر کا جی پریدو ما یا بدوا باو نا آ جی بارتی کو زمنګ مشرانو دا کما ش بھوا تقلید مشرانو او انفلا یو کوفیه والینا اتبالا اباو او انفلا یو کوفیه والینا په خپل مالونو کې مانه شاو چې زمنګ خو غدا تمه خپل مال ته وسنه پریری چې خپل مال مونږ څنګه لګاو څنګه ګټ دا استاخغه خو غدا ها دا استاز کار دی, دی کې نو زمنګ خو غدا یو اشتراکی نې ځاندې اشتراکی نظام چه اغا مالو ده مال مالک نشتا ده ده چه ملک نده بس چه چه واقع استنود آغا ده یو سرمایدارانا نظام ده چه ده مال ده مالک ده او ده بار سوگ ناخلی او یو شرعی نظام ده شرعی نظامنگ نفر صورت بقره کیوه لیو ممارزق ناوم یونفقون کیم شری نظام چې مال د مالک دی او د مالک شویلې په سبب شری باندې نو د دې نه باندې صدقات او زکات و غیره د ټول بتی وباسین دا پګشته بل الله مال درکو او تی مالک دی شری طریقې باندې درته ملاوشه نو تبه لګی ځان د مسلمانو 아이 انکا لان تل حلیم الرشید دا ورته بتور استهزاوی یقینا خا مخاتو پیاس خا مګه د څه ورنګه پوي ټوډېر پوي سادهي ټوډېر ماهر سادهي او ته مونږه ته دا خبرې کې د ابا دین سان چې تیراس کې یاو در باندې ټوګه کوي درپسې ټوګه کوي نو چې ټوګه کوي نو ټوګه ورته په داسې انداز کېو کې کی ټوګه یو لوی عالمأي ټوګه ډېر غټ علمه په دی علاقې کې ستا برابر څو عالم نشتا دا, دا, دا ورته بتوري استحزا او ټوګه وایي ټوګه بدر پوري نور غتا منی قال یا قومی زما قوماں ارا یہ خبر را کہی ان گنتو گئما لا بین دی میرے ربی پر دلیل در زمانہ ورزقانی منه رزق حسنہ رزق را کریمہ تا دخل طرف ناری زکستان وما اريدو زناوارم ان اخالفکم شي خلافکم استاذو الا ما انھا گم دعوتو کہ كم ماستا چمنکم كم تاسوان ہو داغینا زما له کارنره تاسو خلاف زکار حکم او زه په خپل باندې هغه کار وکم چې زه تاسو من کوم ان ورې دو زه اسلام مگر اسلام چې اسلام راځي زما قوم ته باکی گئی تاسو دا دوکي د راکی کوي نو په خپل توانيان بشي او په صاحب کې به ورږي الله بدر باندې عذاب راولي زما قوم یې زربانی خاتمه مستداه او سوپری شي طاقت زما وما توفیقی اِلَّا بالله نشتِ طاقت پی با بادت زمان مگر پیمداد داللان علی توقل دو, دو وَیلِهِ اُنیبا پا دیل لامزان سپارلے وی لا ترا یا ویا قوم اے زما قومان لا اجرمان ناکم بایس نکی تاسو شقاقی بغو زمان یو سیبا چې چو برسی تاستان مثل ما اصاب قومانو این پا شاندائی چی رسید لئے قوم دنو علیہ یا قوم د وحید علی السلام یا قوم د صالح علی السلام تا و ما قوم لوث منکم بید نری قوم د لوث علی السلام تاسو نه لري خطیب الانبیاء د شعیب علی السلام یو بیان دی خو الفاظ بدله را بدل نهیم واستغفرو ربکم بخنو واړی برغوالا ثم ذوبو الیه بیا راوږړی دی لاته پری کومال باندې استغفروه استغفروا ړوالا اوستے غفار سره د سړینې بوجم کوي دزلو زړه الله ولا حریزه کم ډیر ورکې بچي مولا ډیر ورکې اځهګه سور دینوه کې الله فرمایي دنو علي سلام تقریر ذکر کړي انه کان غفارا استغفرو انه کان غفارا تاسو معلومه درکې ا او بچي بدل لدرکې تاګه بدل لدرکې الله در تبه نو کيم حضرت شیخ رحمت الله عليه لو یو تان جما ته تا دعاو که چه اللہ را لبچه را کی بچه میوی نشتا شیخ رحمت اللہ علیه ورطا او وی دا یو طالب دیده د خدمت کوه په خبو بانده شلو یو طالب را غلیو قرآن لقرآن میزده کوا وی دا خدمت کوه دیده در تا دعا که و اللہ با دا در کی ها وی خوا نو دا آغا خدمت با غصری پا خبلا کوو او داسې خدمت به کوجی پخپل به ورته لاس ته او باچوله ډوډه به ورته پخپله باندې ماتوله مخې دی ورته کې خدا چې کړه و شو طالب بخل وطن ته ته نه طالب به پوګه باندې کې پښا به کو او هغه سره ک پوری به پوګه باندې وړو زه کړه خپل نو جوړ پاغه وخت کې پوګه باندې پښا باندې وړو او غاډي تبه خو جوړه راي به ول ور کړه چې کال تیر شاغل الله بچي ورکو اغه ځوی اوسمشت دی او غٹ غٹ کارو بارو نید دا غزویه وستافی رو رب با کم بخنو گو آئی درف سازو نا سم توبو ایلی ها بیار آو کرده دیالاتا استغفار سراجی سم را دیر خواده استغفار اللہ وداللہ نیمتو نا بوج با دی کمیگی دیری بچی با اللہ درکی اینا ربی رحیم و ودودو یقینا نرز ما محر بانده ودودو دوستی کونکی نی تاب دارو سران خالو یا ش وی دوی ہے شوی بان ماناب قه کتیرا منګ نپوی کو پډیر می ما تقول اشتو ائی پډې خل دیمله تیرا تم کو پوی منګ نپویو ها د پیغمبر خبره ده د پیغمبر خبره هاغه د خودی خبره ائی هغه پیغمبر د خلی پاکه خبره ائی دروغ نوی او بد ردی نوی هغه تقلتی وئی می قول ما تقول مقولہ والہذف کا ها دا زکشت سو ائی وینا نراکا فی نا یقینن من خاما خایونو تالا پا قبل زان که زحیفا کم زوره تا من که دیر کم زوره زم پا دی سمنی آیا سنیو دا آغا دری بچیو دری زامنو آغا یو پا که طالب شوهو چاری تا پوستو سو بچی دیدی و یا بچی می دری دی خدا آیا پا نیش باندی دی وی بولی آغا چرد مولیانو مولیانو سرگردی ہوئی ا نو شعیب علیہ السلام تو ان الله نراک فینا زویفا تو پمنگی کمزورې یسم نی دای تیراز د دا ا شعیب علیہ السلام د قوم دی دای تیراز د دا شعیب علیہ السلام باندې کړي تا به یسم نی حساب او دا نوی خبر چې قران د طالب العلم سمره درجه خوده لیدل دا. ملائک دار شورتہ دعاګانی کړي حدیث کې راځي ملائک ورته وزر غوړی ا تا خر سری ته دی وی کی... غوړی کانا او خو... خوری دی تاخد مد دی کیارې د ارشملایک تعالی لپاره دعاګانې وغواړی داغه د طالب د قران د لپاره واننا لنا را یکا فینا زایفا طالب همیشه د پاره کمزوري او تخکاری منګه خامخا وینو تعالی په خپل ادا له کی کمزوره ولولا راح دکان کنه عزت قبلیسا د دلستا لرجمناخا خامخا وشتلوی منګه فکانو باندې تعالم په ګان وشته وی وشته دې کنه چې بیا به خلق ګوره دې ا دومره به غیرت د دې چې د خپل قوم سره یې مړته و ما اعتاله نه بیا دې نه ته په منبا ن عزت مند ادا د ام بیا میشنې چم غیرت مې خپل قوم کې ام بیا باندې همیشه په را د قوم به غیرت د درازونه کړی دي اود قوم د لګان په درازونه کړی دي دا قانون د پخوان را روان دی چکهل د دین دین سره معمولی غوند کی مینه محبت او اړ نسبته نو تا د واغ خلق پد غلط استر ګوري په ا په نظر بدرته ګوري چکه کم پکور کی بیکاره دی او دلګان دی بی غیرت دی ناغه د دین سړی تا ډیر په بادر نظر باندې ګوري او دیندار تا با ډیر سپ ګوري او سړی به ورته نخخاری چ د دین خدمت کی او انبیاء میشه ده پار غیرت یعنی ده ولکوالی نه غیرت یعنی یو بانده چی را اگلی ری او ابو جهل بانده قرزو ابو جهل والا قرز نور کهو چه قرز نور کهو نبیلی سلام پاگ وقتی ظلمی ہو او پلار بانده روان دی او سالکان ده نورم او بانده چی اغالکانو توی پا دیسری بانده می قرض دی پابو جال بانده و نیراکی اغالکانو ور توی آغ زلمی چه روان دی از ظلمی وایا ابی تیر لوالی ده نر دی چه سنگه نبی اسلام خوال راغی نبی اسلام ته جلل وی پابو جال می قرز ده و نیراکی وی خان و را روان شور سر را پدش نبی اسلام چراغی ابو جال ته دروازه و دبوله اغا روه تو او دگری وان نیک